Доброго дня. Це український літературний подкаст, і його ведуча Ірина Славінська. Проєкт створено за сприяння компанії Pocketbook International та Буклан. Найцікавіші сучасні українські письменники читають найкращі фрагменти улюблених авторів. Сьогодні Олександр Ірванець читатиме Володимира Саміленка. Прозвучить його оповідання Щасливий день пана Ямайського. Володимир Саміленко сучасник Лесі українки його оповідання написане 1888 року та вирізняється найбликим сатиричним талантом автора, а ще, якщо чесно, звучить надзвичайно сучасно а відаць, що хороший чоловік, да й того поють хорошо. В таких думках був пан Ямайський, коли хор знову виступив, і почав співати другу пісню і теж у перекладі. Ах чей – ета двор, нова ізбушка, Небагата девушка, но собою душка. Ех, каби рублів хоть двісті у моєй касатки, взяв би я її за ручку і отвіл би к тятьке. Олександр Рванець – поет, прозаїк, майстер малої прози, драматург і перекладач. Наприкінці 1980-х років став одним із засновників культового угрупування «Бубабу», носив титул під Скарпіє. Ірванець у чомусь схожий на Володимира Саміленка. Той самий гострий погляд виловлює найбільш смішні риси доби. Отже, доброго дня. Зараз напроти мене сидить Олександр Ірванець, і сьогодні Ірванець збирається читати Володимира Саміленка, текст, який називається Щасливий день пана Ямайського. Текст у від собі написаний в 1888 році. Тобто на даний момент е, цьому тексту 123 роки. Він такий дуже давненький. Сашку, можеш порозповісти, чому от таких давніх текстів взяв і чому саме цей? От такий пан Ямайський дивовижний. Мені нагадав чимось чомусь козака е, Ямайку Андруховича, торочно. Це дещо зовсім не таке і навіть навіть не протилежне, це інша постать, інша людина. А загалом Володимир Самійленко належить до моїх таких теж улюблених письменників. І якраз колись ми говорили з одними моїми друзями-літераторами, в Україні, на жаль, немає поваги до письменників другого ешелону. У нас і до письменників першого ешелону достатньої поваги немає. Так от Самійленко був саме таким дуже класним письменником такої, якби, в футболі другої ліги. А ти можеш розшифрувати, що таке письменник другого ешелону. Ну, бо якщо письменник першого ешелону більш-менш ясно, там ті, хто потрапляють в шкільну програму, ті, хто потрапляють, ну якщо говорити про сучасну літературу в такій якісь антології, більш менш відомі. А де шукати той другий ешелон, де їх можна знайти? Другий ешелон теж зазвичай є в антологіях, але він представлений знову ж таки кількісно менше, тобто яка небудь Леся Українка в тої самої доби, вона буде представлена в антології 27 сторінками, а Володимир Саміленко двома. Хоча з іншого боку, він. Він прожив досить багато, він помер уже за совєтів, тобто 25-го року, але він е, увійшов особисто для мене в літературу декількома е, шикарними творами. У нього є прекрасна п'єса, яка називається «Дядькова хвороба». І цю п'єсу знають багато людей, вона дуже корисна для становлення молодого письменника. Ого. Так, це сатирична п'єса про такого українського поміщика, багатого землевласника. Ну, зараз би це був якийсь там голова колгоспу чи екс-голова, вже ж нема кого. Ну, але так, ну ти розумієш, який-небудь там голова фермерського господарства, який раптом начитавшися Шевченка, його пробило, і він починає писати бездарні, слабкі вірші в Шевченковому стилі, як говорить його племінник, що дядько зробився самородку. він постійно всіх тероризує цими своїми віршами. Наприклад, він на уподібнену до Шевченкової Катерини написав теж поему Олен де така сама фабула, там, вона теж кохається там, і так далі з усіма можливими наслідками. Але е також Володимир Саміленко він мав блискучий сатиричний дар. П'єса ця закінчується тим, що його ніхто не може відучити, від, відзвикати від писання віршів, аж доки його племінник не додумається і каже йому: "А ви знаєте, дядьку, тих, котрі вірші пишуть, то їх дуже начальство не любить, і дядько покидає писати вірші". Такий позитивний вплив начальства на середній відсоток графоманів на квадратний кілометр. І це дуже по-українськи погодься. І також Саміленко написав досить багато гарних віршів і серйозних, але серед таких його сатиричних віршів. Там є вірш, один з моїх улюблених, про українську піч. Я, знову ж таки, не буду шукати в тексті, процитую з голови одну строфу, за яку я його просто обожнюю. «Ще стоїть Україна, не вмерла вона, і вмирати немає охоти. Кожна піч українська, фортеця міцна, де на чатах лежать патріот». Як не любити такого автора? Геніально, насправді. Слухай, а як ти. Перше познайомився із текстами Володимира Самійленка, Бо я хіба що ім'я чула. От мені до, ну, до свого сорому не траплялося його читати. Наприклад, як ти натрапив на цього автора? Ні. Він був ще за пізніх совєтів, то видали таку досить консервативну шеститомну антологію української поезії, і там вже були деякі його вірші, в тому числі здається, навіть процитований мною вірш про піч. І решта він, він дійсно досить такий дотепний, сатиричний, гострий автор. Причому в житті по темпераменту він був таким вайлуватим українцем. Ну, от питомим українським прізвищем Саміленко, збереглося його листування з Лесою Українкою, де вона його просто мусить підганяти, тому що вона домовилась там, що його надрукують в якомусь числі якогось журналу, а він те своє оповіданнячко пише там по одному абзацу в день і страшенно зависає з виконанням, і вона його просто мусила шпигати. Така Леся Українка копняками підганяє так, так, саме, письменника. Так. Тобто, ось, і це також характеристика і для Володимира Самійленка, що письменник, якого підганяла сама Леся Україна. <смех> ну, але, слухай, ти кажеш, він дуже сатиричний, пише всі рякі сатиричні речі. Чи не робить це його письменником одноденним, адже сатира так швидко старішає, і так швидко вона стає неактуальною. Ну, от ми зараз прочитаємо за кілька хвилин оповідання, якому 123 роки, і переконаємося, чи воно актуальне, чи ні. А Тим часом процитовані мною рядки про мабуть, і сьогодні е, звучать досить злободенно. Е, Поза тим, е, він, він мав такий яскраво виражений оцей літературний е, талант е, сатирика. Бачити в житті смішне і вміти про це смішне сказати. Це далеко не кожен письменник уміє. І от йому був даний ось цей сегмент літературного таланту. Щось я ще хотіла спитати, щоб ми зараз краще підготувалися до того, що ми будемо чути. Як би ти міг описати його стиль? Як він пише? Я не знаю, якщо проєктувати на сьогоднішню літературу, ясно, що точно такого письменника немає, але якщо взяти і змішати в одному флаконі не знаю, третину Богдана Жолдака, одну частку, тобто три частки Богдана Жолдака, дві частки Володимира Даниленка, додати десь одну частку Ірванця і трішечки прикропити Женію Кононенко, то ось цей, буде, цей коктейль буде приблизно щось таке, як Володимир Самін. Боже, майже коктейль молотово. Ну, давай спробуємо спроб... сюробнути цього коктейля і на смак відчути, що ж це воно таке. Отож, щасливий день пана Ямайського. Тут в дужках гумореска. Сьогодні щасливий день пана Ямайського. Виділового цензора дуже щасливий, такий щасливий, що він уже давно не, зазна... не зазнав такого. Зараз оце ще не минуло двох годин, як він одержав відповідь від міністра на свій проект, котрий він був піс до Петербурга. Цей проект мав назву кілька уваг про те, як найшвидше приборкати і забити українське письменство. І ось що було в тім проекті. За недовгий час моєї цензорської діяльності помітив я, що всі міри, котрих уживано, щоб приборкати і забити українське письменство, не були відповідними і не давали жаданих наслідків. Зважаючи на тоє... Пропоную ще нові міри, а власне ось які. Параграф перший. На авторів тих рукописів, що подаються в українській мові, пропоную наложити податки, котрі секретар або його помічник повинен буде забирати по карбованцю срібному з кожного аркуша писаного паперу якоби на марки. Увага до параграфа першого. Суми, в такий спосіб зібрані, мають піти на видатки для підтримання енергії пана-цензора. Параграф 2. Пропоную новий претекст, щоб прикопуватись до авторів тих же рукописів цепто. Треба вимагати від авторів, щоб уживали тільки такі слова і речення, котрі будуть узнані за вповні народні. Рукописи, що мають в собі роблені слова і речення, забороняти. А для того, щоб мотиви заборони здавалися авторам безсторонніми, то учредити при комітеті сільську бабу, що не читала ніколи Старицького, аби вона під страхом кари доводила штучність тих слів і речень, які пану цензорові забажаються узнати такими. Увага до параграфа другого. «Наколи б не можна було відшукати потрібну сільську бабу, цензорові надається право наймати дівчину» але утримання як тої, так і іншої повинно відбуватися коштом Міністерії внутрішніх справ. Котрий проект прошу куди слід направити, а про одержання такого ж у найкоротшим часі мене сповістити. Недовго довелося панові Ямайському чекати на відповідь. Не пройшло ще й півроку, як він уже одержав лист від самого міністра, в котрому листі він дуже похваляв його за невсипущу енергію і старанність, обіцяв йому кріздву за охоту, дозволяв приватно накинути податки на твори, але додав, що 50% з того повинен він отсилати в Петербург на його міністрове ім'я, на видатки для справ цензурних. Що ж до баби, то відповів, що питання про неї буде розглянуто в. Раді Державній в законодательному порядку. В кінці листа була приписка, що вираз в проекті «Учередити бабу» виявляє негарний смак язиковий, зіпсований читанням хахладських рукописів, і через те внушалось надалі пану Цензорові, що більше дбав про чистоту мови. Як же не радіти панові Ямайському? Йому виголошено подяку, йому обіцяно нагороду Крізь дву. Його проект буде внесений на розгляд Ради державної. Це все таке радісне, таке веселе, що він аж не тямиться. Щоб ознайомити цей радісний у своєму житті день, пан Ямайський зробив великий бенкет для своїх помічників. Було куплено дві кварти очищеної, нарізано два фунти колбаси, і немало російської, що й досі без цензури продається під такою гидкою назвою, наче наглум пану цензорові, а щирої. Справжньої дійсної московської. На бенкеті зразу ж зроблено внесок, щоб не пити чарками, бо слово чарка, яке широко вживане в українській мові, дуже гидке, та й зазвичай пити чарками звичай це хахлацький, поставлено пити стаканами. Пан Ямайський налив собі першу склянку і завже виголосив вельми красну промову. В ній розказав він докладно про залежність громадського і державного добробуту від розвитку цензурних інституцій взагалі і від становища свого комітету найпаче. Скінчив він так. «Тут, над трупами зарізаної мною літератури, п'ю здоров'я тих, хто дав мені прерогативу і змогу доконати моє велике призначення. Ура!» Цей тост викликав великий ентузіазм. Один із помічників у запалі навіть схопив олівець і тут же перехрестив передовицю в номері київляні, на що лежав на столі, ждучи цензорського підпису. Але за таку помилку дістав попотилиці від свого принципала і, схаменувшись, сам сів собі смирно і вже тільки мовчки пив очищену. Оргія тяглась би довго, але пан Ямайський дуже поспішав піти, і через те, випивши за одну годину три склянки, він уже не міг допити до дна четверту, а тут же впав під стіл і захріб. Бачивши таку оказію, помічники недовго барились в комітеті, а зараз же, підібравши недопиті пляшки і ткнувши в кишені недоїдену ковбасу, мерчі вибрались з комітету в більш вільне місце. Чи довго спав пан Ямайський, а чи ні, але він прокинувся. Сонце високо стояло в небі і весело грало в кольористих шибках будинків. Панові Ямайському дуже весело і через те він хоче піти в проходку. Вийшовши на вулицю, він одразу ж побачив, що всі вже знають про ласку начальства до його, бо всі якось пильно і з повагою на нього позирають. Далі він побачив і здивувався немало, що його проект теж усі знають, і що він уже зробив велике враження на мешканців, бо обрусєнє разом стало замітним скрізь. Позираючи на вивіски крамниць, шинків і ресторанів, він бачив, що всі назвиська «на Ко» мали на кінці «В». Де не встигли фарбами дописати, там на швидку було надряпано крейдою. Прислухаючись до мови йдучого народу, він з великим подивом почув, що всі, навіть куховарки і покойовки, говорили чистою московською вимовою. І хоч мішали у слова українські, але надавали їм фонетику московську. Так, на базарі він почув, як баба питала «По чому черевіки?» Далі він чув, як один мужик питав у крамера чи торгує люльками. «Вірно, жена роділа», – подумав ямайський і пішов далі так само веселий. Дійшовши до однієї вітрини... Для оголошень, він став вибирати, куди б піти ввечері, і побачив, що нема куди дітись, окрім концерту. В афіші було два номери дуже несимпатичних панові Ямайському, а іменно там було написано, що хор любителів проспіває дві українські пісні. Перша чом ти не прийшов, друга Ой чий же це двір. Пан Ямайський трохи поморщився, але поміркував, що щастя завше мішається з якоюсь мірою отрути, що це є вічний закон, конечна потреба і таке інше. Озброївшись, такими потішають. Думками. Він вирішив, що піде в концерт, тільки зайшов до комітету спитати, чи не буде якої нагальної роботи на вечір. У комітеті пана Ямайського чекала нова радість. Автори українських рукописів, перелякані проектом приборкання, попрохали назад свої твори, і тепер у цензурі не лишилося їх ні однісінького. Тут уже пан Ямайський зовсім розвеселився і сказав, що за таку звістку він згоден навіть вислухати три українські пісні. Перша частина концерту близилася до кінця. Було проспівано сопрано весоло, програно на фортепіані сонату. Пан Ямайський плескав кілько сили, аж ось глянув він в афішу, і тінь покрила його думне чоло. Наближався номер гуртового співу, чом-чом не прийшов. Хор вийшов на естраду і почав співати. Почувши перші звуки пісні, пан Ямайський здригнувся, але, о щастя, співають не по-українському, а в російському вільному перекладі». Пан Ямайский не самовыто заплескал в долоні и закричал «Бис!». Хор почав спевать вдруге, а пан Ямайский, притупуючи, петягував за ним. «Что ж ты, что ж не пришел, пока месяц не взошел? Тогда тебя принесло, как уж солнышко взошло. Приди, милый, прихороший, надень теплые калоши, чтоб подковки не звенели, чтоб собаки не галдели». Пан Ямайский так зрадів, что решил на второй концерт купить от себя виног и подарить шановному дирижеру хору. Бо хоть он и хахол родом, а видать, что хороший человек, да и того поют хорошо. В таких думках был пан Ямайский, когда хор снова выступил и начал співати другу песню, и тоже у перекладі. Ахчей чей двор, новая избушка, небогата девушка, но собою душка. Эх, каби бы хоть 200 у моей касатки, взял бы я ее за ручку и отвел бы к тяке. «Ех, каби я, мій молодчик, мала достатки, плюнула б тебе Яврила і твоєму батьке!» «Браво, браво, біс, біс!» – гукав пан Ямайський. Аж ось хтось трясе його за плечі. Він обернувся і прокинувся. «Уставайте! Прислано 20 українських рукописів. Треба цензурувати швидше, бо ще з того року десятків зодва нечитаних!» – говорив секретар. Пан Ямайський сплюнув і виліз із-під столу. Ось такий Володимир Саміров. Смір. Гарно, так цікаво. І е, це от ідея сну з перекладами. Я ж згадала, як ми з друзями іноді бавимося і традиційні російські і українські пісні перекладаємо в різні боки і виходить дуже смішно. Я з цього приводу теж пригадую, що е, е, подібний прийом використав Андрухович у Московіаді. Там в нього є е, співачка, там же в Москві, яка співає «Вийшла-вийшла дівчиночка, рано утром воду брать». Ось. Тобто десь е, оця ідея такої русифікації, чи як пише Саміленко, обрусення, вона не перший рік, не перше століття витає над цією нашою країною. І, на жаль, е, останніми, ну, я б навіть не сказав роками, місяцями, е, вона досить актуально звучить і все сьогоднішньому українському соціоні. Знаєш, насправді та, та, от текст 1888 року, на диво, свіженький. От якби який-небудь український письменник написав такого роду гумерезку, вона б справді б дуже свіжа. Ну, тільки сьогодні це, може, була б не гумерезка якась колонка, або, ну, щось таке, або блог, але в кожному разі щось таке собі уявляю в сучасній українській літературі. У вже згаданого вище Богдана Жолдака в нього є оповідання, яке присвячено театру імені Лесі Українки, де е, е, оповідання побудоване на діалогу акторки і режисера, коли він її вища скаже, ну, що-то от не то. А вона читає ось цей монолог, ні, я жива, я буду вічно жити. А йому все що-то не то, що-то не то, і врешті вона починає читати, ні, я жива, я буду вічно жити. І він каже, от-от, -вот, тепер це то, що треба. Ну, і це вже, тобто, це абсолютна якась алюзія. Я не знаю, чи Богдан Жолдак Знайомий, з творчістю Саміленка, але це ось то, та ідея, яка перекидається, як цей тенісний м'ячик через е, е, роки, через віки кажучи, високим стилем. І на жаль, досі вона знову ж таки актуальна для нас сьогодні. Ну, треба розібратися з рецептом, бо я колись десь читала таку думку, що справжню літературу, ну в лапках справжню від несправжні, відрізняє те, що тексти справжньої літератури чудово читаються незалежно від того, скільки років пройшло. Ну, ну от мій читацький досвід це підтверджує. От і мені здається, що Миросиміленко, от якась та ж історія із цим текстом про пана Ямайського. Якби ми мали це розкласти як своєрідний рецепт, в чому загадка цієї ну, свіжості? Ну, я думаю, що е, ну, це, це буде сумний діагноз, це буде діагноз в тому, що нічого не змінилося. І надалі, на 20-му році ось української незалежності, ось ось ми матимемо круглий ювілей, е, і далі лишається у дуже значної частини суспільства і, і керівників суспільства, будемо казати правду, лишається оця зневага до українського, до мови, до літератури. Е, про це багато писано. Богу дякувати, тепер про це можна писати, говорити і дискутувати в суспільстві. Про це багато писав Микола Рябчук, про цю креольську культуру. І, ну, насправді, це, це ось те, та проблема, яка з мистецтва, з літератури сягає в морально-етичні сфери. Зокрема, креоли, які перейняли російську і визнали її кращою, там, передовішою культурою, вони з неприязню, м'яко кажучи, з неприязню ставляться до тих людей, котрі лишилися патріотами, бо ці патріоти самим своїм існуванням, самим своїм життям, вони їм показують, що існує якийсь інший, більш гідний, більш людський е спосіб існування. І через те людина, яка все одно, вона навіть підсвідомо, вона розуміє, що її позиція не дуже гідна. І через це вона відчуває неприязнь ось до патріотів. Ну і, на жаль, це було в часи пана Самійленка, але це була ще царська імперія, або це були перші роки е радянської влади. Але сьогодні ця проблема в в українському суспільстві продовжує бути гострою. Точно. А щоб повернутися до, власне, тексту, до літератури, якщо повернутися, як тобі цей текст взагалі в голос читався? Бо проза в голос, ну, читається не вся, мені здається. Ну, я навмисно вибрав невеликий текст, і, е, в принципі, його цікаво читати. Я, ось деякі такі речі, де є цікаві діалоги, е, я люблю читати на голос, от навіть ту саму дядькову хворобу, я читав своїм студентам в Острозькій академії, тому що е, вона дуже показова, і там дійсно багато е, от, смішного, забавного, комічного, і на таких прикладах він дуже е, легкий до Тут зрозуміла ось ця вся недолугість, чи, як би сказати, е, позиція ось подібних, подібних цих типів. І тому ну, мені, мені цікаво і приємно читати. Ну, власне, не тільки Самілинка, я не знаю. Я недавно оповідання Карила Чапика читав теж на голос. Але мені це теж було цікаво. Тобто інколи деякі речі цікаво прочитувати саме в голос, вербалізуючи а не їх, на голос. Не знаю, очевидно, така моя потреба. Я все-таки десь я виростав, коли самого слова подкаст не було. Коли ми жили на Волині, в зовсім моєму ранньому дитинстві, то єдиним таким засобом комунікації і культури одночасно був оцей брехунець, радіоточка на кухні. Тато і мама працювали, і я сидів, маленький хлопчик, і я слухав тодішні радіопостановки, які протягом дня йшли. Я слухав новини. Я пам'ятаю, що як по радіо вживався термін семирічка, не п'ятирічка, а саме в часи Хрущова було розроблено один такий окремий семирічний план. Я чомусь думав, що семирічка це або дівчинка семи років, або може якась там корова семилітня. Ось. І тоді я також пам'ятаю, що я слухаючи новини, я дуже мало знав тоді про наше життя, але тоді вже чи товариш Хрущов, чи вже, може, навіть товариш Брежнєв, зустрічався з такою жінкою, яка мені це було одне слово, індіра Ганді. Mm -hmm. І я думав, хто така ця індіра Ганді. І це радіо, перша кнопка українського радіо, це були мої якісь такі перші часи, кроки мого становлення от в комунікації зі світом, тобто з великим світом. А Телевізор я вперше побачив, це коли мене тато брав у контору дивитися футбол. Чорно-білий телевізор. Коли ми переїхали в Рівне і купили наш перший телевізор, це був білоруського виробництва, телевізор, який називався Ньоман. І він теж був чорно-білий, власне, нав навіть не білий, якийсь чорно-світло-зелений. І він мав... Те, що зараз комп'ютери мають оці упси, оці пристрої перепаду енергії, ну, тоді це називалося просто трансформатор, його треба було вручну підкручувати, бо коли екран сильно темнів або світлів, треба було зменшити або збільшити напругу для даного приймача. Фантастика. А, до речі, я говорю про радіо, мені здається, що сьогодні на українському радіо не так і часто звучать голоси письменників та акторів, які в голос озвучують якісь небудь тексти свіжі. Чи є такі? Ну, я не слухаю саме цих каналів, у мене вдома грають виключно ФМки, і то, значить, ну, не, не радіошансон, звичайно. Хіба що радіошансон вже мене... дана. — Можливо, так. Але в мене всякі ось такі більш-менш е, е, радіоренесанс, тобто, або, або джазові всякі ось ці е, радіостанції. Тобто якась така більш-менш інтелігентна і не дуже е, там, політично, ідеологічно ангажована музика. Е, свого часу я таким чином розчарувався в радіостанції «Радіоностальжі», хоч воно й дає добрі досить е, музичні е, номери. Але вони постійно це все подають під соусом «Дивіться, як добре було колись. Мені це не подобається, хоча я чоловік вже й не молодий, і вже міг би теж починати нарікати, що от хіба тепер життя, колись було ліпше, я цього не роблю. Я все одно сподіваюся чогось кращого попереду. І мені дуже прикро, коли молоді люди починають казати, а от там тато, мама чи дід, баба розказували, як добре було за Совєтського Союзу. На жаль, не було добре, друзі. Казав це вже і своїм студентам, і вам зараз кажуть. Але іще подивитися в майбутнє. Ось заговорив про цей от мі «Праще сподівання на майбутнє», оця послухала твоє виконання Володимира Саміленка і подумала, що в сучасній українській літературі я подібних авторів не читала, мені здається. У українській сучасній літературі було б варто мати якогось подібного письменника? Ні, я думаю, що такі письменники все-таки є, ну, знову ж таки, точного відтворення ми ніколи не доб'ємося. Yeah. Ну, окрім згаданих, наприклад, надзвичайним сатиричним даром і, і саме даром оповідання його оповідача Володіє Володимира Діброва, якого я теж дуже люблю. Володя живе останні роки все-таки десь там за океаном, в Сполучених Штатах, але він дуже добре теж передає, набагато модерніше, набагато все-таки як письменник 20-го і 21-го століття. Він теж передає ось цю суспільну атмосферу, і в нього фактично, ну, не не точно, як про пана Ямайського. Але в нього, в його романах і в його оповіданнях досить багато є подібних і персонажів, і ситуацій, і е, в його циклі цих оповідань про Пельце, і в його е, е, романі «Бурдик». Дуже багато е, теж надається значення, значення от становленню, духовному становленню українського інтелектуала. Наприклад, у Києві, коли він раптом той самий «Бурдик» почав до всіх говорити українською, у магазинах, почав в господарчих магазинах вимагати вухналів і пояснював, це такі цвяхи, якими прибивалися під кови. Ну, уявив, в Києві 80 х Не можу уявити. Ну, і, слава Богу, намагатися купити вухналів, після чого на нього дивилися, значить, з насмішкою, зверхньо, крутили пальцем біля скроні, а коли він виходив, за ним ішов який-небудь сивуватий чоловік з вусами, який у е непримітному місці брав його під лікоть і казав йому, Дякую вам, юначе. Добре ви їм сказали. Покажіть їм, що ми ще не вмерли. Ну, це практично майже ситуація із Самійленкою. До речі, а от е, про що писав би сучасний Володимир Самійленко? Якби він, пропустимо, був би живий, або був би хтось такий, як він. Про що б він писав? Ну, я думаю, про те, про що він писав і тоді. І про цих недолугих патріотів, які лежать на печі, е, охороняючи рідну вітчизну. І про цензора Ямайського. І цензор Ямайський сьогодні теж ніде не д Керує дуже багатьма гуманітарними проєктами в Україні, і він не один, це я так його вживаю, от нині, але ім'я йому, знову ж таки, не тільки Ямайський, а Легіон йому ім'я. Я, ім я. ще не менше ще що одного такого можу згадати, теж керівника однієї гуманітарної структури. Ну, а я й не одного, і е, прізвища в них теж екзотичні, майже такі, як Ямайський, е, от. але е, він є, він ніде не дівся, і тому про нього треба пам'ятати, про нього треба говорити, і щоб його Побороти, треба з нього сміятися, що властиво, і робить Самійленко. Ось так, от, так що будемо продовжувати сміятися, будемо знайомитися із Володимиром Семіленком і читати його тексти, продовжувати сміхом побурювати різноманітні, не дуже приємні прояви нашого життя. А з нами був Олександр Єрванець і Ірина Славінська. На все добре. Електронні версії текстів Олександра Ірванця та Володимира Семіленка скоро можна буде знайти на сайті www.vklent.net.ua.